і польські друзі до першої нашої післявоєнної зустрічі в 1964 році, коли уже можна було назвати один одному своє справжнє ім'я. Василь Степанович був начальником відділення і викладачем розвід школи, куди мене зарахували на початку 1944 року. Наш учитель, стриманий, небагатослівний, не любив розповідати про себе. На лекціях і практичних заняттях часто наводив різні корисні і повчальні приклади, але ніколи не посилався на свій особистий досвід. На перших його практичних заняттях я прийшов до невтішного висновку. У розвідники зовсім не годжусь. Промчав поїзд, скільки у ньому вагонів, відкритих платформ, цистерн. Зустрівся із потрібною людиною. блискавично зафіксуй колір волосся, очей, покрій костюма, вузол галстука. А ще треба було вміти читати місто по карті, запам'ятовувати десятки назв незнайомих вулиць, складні адреси, паролі. Для цього, як я розумів, треба мати феноменальну пам'ять а мені взагалі бракувало доброї пам'яті. Це я відчув, ще коли вчителював. Обличчя своїх учнів запам'ятовував одразу і надовго, а прізвище бувало плутав. Любив свій предмет, історію, але мені завжди легше було схопити суть якоїсь історичної події, ніж запам'ятати, коли саме вона відбулася. А тут постійно тримаю в голові, записувати не можна, Десятки, сотні точних відповідей. Промчала мотоколона. Які на машинах розпізнавальні знаки? Які знаки на петлицях у солдат? Як, чим озброєні? Я розгубився. Кілька днів ходив сам не свій. Чи маю право з такою пам'яттю залишатися у розвідшколі? Сиджу на лекції, слухаю а в голові складається рапорт начальнику школи. Так, мовляв, і так, усвідомлюючи свою непридатність, прошу відчислити мене із школи і відправити на фронт або в партизанське з'єднання. Не знаю, що саме привернуло увагу полковника, але після лекції він запросив мене до себе. Тон його бесіди був такий душевний, що я узнав та й виклав усе, що мучило мене в останні дні. Слухав Василь Степанович уважно. Жодного разу не перебив мою плутану мову і нічим не виявив свого ставлення до неї. Я чекав цього зізнання. Заговорив тихо. Думаю, що у вас дещо однобічне, а тому і невірне уявлення про нашу роботу. Хто вам сказав, що пам'ять розвідника – дар Божий? Пам'ять, особливо спостережливість, можна і треба тренувати, як, скажімо, спортсмен тренує тіло. Я знаю одного народного артиста, дуже відомого. Скільки монологів довелося йому вивчити за довге життя на сцені? А в школі – Найбільше йому попадало за погану пам'ять. Розвинув. Людина все може, якщо захоче. Бачили, слухали, Остужева Отелло. А він же вивчив, зіграв свою любиму роль, можливо, найтруднішу у світовій драматургії, коли майже повністю втратив слух. А ви кажете «Рапорт». Мені стало ніякого. Я сказав, що з рапортом дійсно, здається, поспішив, і тут же зізнався, що заочне знайомство з Краковом іде того. Ось що, загляньте до мене завтра, сказав Василь Степанович. Я постараюсь підшукати для вас деяку літературу. Наступного дня він запропонував польський путівник. Історичний нарис карту Кракова з німецько-польськими назвами. Одна справа просто зазубрити трудні, незвичні для слуху назви,